hogeita du eta hogeita haan higia hauteskundeak irpaeskolegian. Haurtengo aldakitak, higian auk kezpenak, hitzak. Goiz gusizz konitza bereziak Herriko bozen karira atzoabiatu genuen puntu bero edo herri beroen itzuullia zigituko dugu egun urruñarekin. Urruñaak behatzimie eta beharrehun biztale baditu eta 5.000 mila lur, beraz, kostaldeko herririk a da zalantzali gabe, Zazpi kartiere da ausolak karte ditu eta laborantzak badu toki oraindik ere. Duela sei urte, odildeko gal egungo uzapezak autizkundek irereabaze zituen doidoi, hoitea zazpi bozengatik, eskerrak eta bertzalek beren indarrak batu bai bigarren itzulian. Eskuina zatikaturik joan bazen orduan, Martxuaren oiteruko bosetara ere eskuineko bi zerrende izanen dira. Biak ere, uenpetik urbil, baina batek, Daniel Pulurenak, ez du alderdi politikoaren sustengurik. Oita urte egin zituen ezpuluk, eta berriro orkista deliberatu du, baina ez politika egitearen berak dioenez urruñaren zernitzurako baizik. Zerpala politik, una komuna zerpain bi politik, ze zonpa deseleksion politik. Ilean dehors, rei de partik politiko. Odildi konalek sei urte egin ditu ausapez gizan, eskuineko familian arteko desadostasunen ondorioz, elduz encerranda buru isatera eta ondotik gausapez. PNV-ko abartzaileen sustengua aukandu, bai aitzineko legegintzaldien da baita oraingo honetan ere. Hiri erdiaren arramoldatze izan da dekorralen proiektu azkarrena eta estabidatzuena ere. Boz miliun euroko kostua duten lanak ez direla egin kontsentsuz leporatzen diote oposiziotik. Eta komerziante batzuk mezfidati direla. Alta, hau bere proiektuen bilan ona egiten du. On e tre fier du bilan que nous avons a proposé aux urriniar. Nous le ferons euh, prochainement. Biziki konten neiz bilanarekin y, eta urriniar irakutsi dugu egin duguna. Proje pour le mandat suivant et en continuïte avec l'actuel. Jarrai kortazunea eginen duguna. Asi ditugun proiektua bukatu ne ditugu besteak beste, zarratzea, asi ditugun bizitegiak, kamieta eta erdik aldeko lanak bukatu ne ondoko sei urtetan. Voilà, tout ça est e lancé et on aimerait pouvoir continuer à aller jusqu'au bout des de projets lancés au premier mandat. Erdikaldaren arra gain, azgain, urruñak jazaiten duen prezio immobiliario ere nabarmena da mugati gurbilizeiteak, kostalde eta mendiaren artean kokatzeak, eta lur ere azkarra izateak biziki erakargarra egiten urruña. Filip Aramendi urruñarrak taldea bertzeleko zerrendeburuaren irudiko, azken oitamar urteetan egindako politikaren ondorio lasgarriak ari dira orain jasaiten urruñan. Eriko lurrak, erriak eh, behar ditula, hainbat eta hainbat atxiki. Eh. Azkeneko oitamar horreta hauetan, zer ikusi dugu. Eh. Ikusi dugu, hainbat eta hainbat proiektu eh, egiteko, gani abita etxe gintza, edo etxe bizitzak eraikitzeko, proiektuak utzi dira horre, sosietate privatu, gani abita, promotore pribatu batzuen zuen eskuetan. Horrek zer ondorio du. Ondorioak ditu, biztan da, Hainitzo hortez ez direla hemen go jendetzat behitzere e, eraikiak e, etxeak izan, eh? kursiz gero zeprezioetan saltzen ziren, eta horrek du gaurko egoera ikartzen. Eh? Genol azal, zerrenda sozialistaren zerrenda buruak, azken azken zehi egin ditu opozizioan. Abertzalen eta sozialisten artean bada ulurremen azkarra gai sozialetan, eta bizitegi politikarena da horren adibide garbia. Donc, où il va faire les économies Il va faire les économies sur les logements sociaux qui sont en construction. C'est-à-dire, euh, certainement, enfin les faire de façon à ce que le coût soit moindre. Donc, on va se retrouver avec des logements sociaux qui vont être euh, habitables euh, pendant un an, deux ans. Et au bout de deux ans, on va avoir commencé à apparaître des problèmes. Et je pense pas que ce soit la meilleure solution. Où ruñan visite guine et une co amarrada sociale, veras, le guéa que Venga, Dina es de la caíz que quita no hablar todo Filipe Aramendík, va a dire la Quere. Ezgira batzuk e, reiten duten bezala beti denen kontra gertzen, e, e, proiektu honak direlarik parte hartzen dugu proiektu horietan, aldiz, pentsatzen dut, e, indar gehiago e, beharko dela egin ere, sozial mailan, e, naiz eta horraç batzuk eginak izan diren. Daniel Punuren irudiko, odildeko galt hauzapes denetik dozier hainitzez dira ongi bururatuak, eta erritarek bultzatorik aurkestu men da hauzapesa bizigi kritikatua dela kotz. Malorezaman, jose oblige de konstatek, euh, dopik Madame de Corral e Mer du Ruin, za euh, sepaz tremal. Zarre txe berriaren ereikitzeak, kamieta ausoko lurren kudeaketa edo gobernantza modua askarkea aipatuko dira kanpaina honetan. Euskal Herrati hauetan ere, martxoaren bostean azte askenez izanendituko auta geguziak Gurekin. Mahtsuaren hoboita idu eta hoboita amahean, hirria uteskungaak ipahesko lehian. Auktengo aldaketak, hirrian aurkezpenak, hau hitzak. Goiz guziz kronika bereziak, hoiz berri ebankizunean.